Bucur că ne putem vedea din nou înaintea Domnului. Eu am învățat și din Spiritul profetică și din experiență că e nevoie de cât mai multe rugăciuni. De aceea așa dimineață m-am rugat înainte de predică, tocmai pentru că am văzut nevoia mea. Ca să port cuvântul Lui Dumnezeu nu e ceva ușoratic. Ca să pot predica cuvintele veșnice nu e ceva ca și la sapă. Și de ce e nevoie de cât mai multe rugăciune. De aceea aș vrea din nou să vă invit să vă plecați pentru am în rugăciune. Tată Ceresc, Înaintea Cuvântului Tău, înaintea tronului Tău, înaintea mărăției Tale, ne adunăm din nou. Și îți mulțumim că ne-ai mai dat har să ne apropiem de Tine. Îți mulțumim că ne-ai mai ținut încă în viață și îți mulțumim că ne îndemn la Tine. Și îți mulțumim, Iisuse, că Tu mijlocești pentru noi acum în sanctuar, în Sfânta Sfintelor și că Tu, Doamne, ești aproape de venire, aproape de Ați da la o parte hainele preoțești și a lua hainele împărătești pentru a veni și judeca lumea și a face dreptate și a pune pe cei răi de o parte și pe cei buni de, part, de altă parte, pentru a ne lua de toți copiii tăi la cer. Și, Doamne, numai prin Harul Tău, mai prin mila Ta, noi putem fi mântuiți și putem ajunge copiii ai Tăi. Deci Te rugăm și în aceste momente să vii din nou în mijlocul nostru așa cum ne-ai făgăduit Amin. și Te rugăm ca să reverși asupra noastră Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Doamne, vorbește și seamnă cuvântul vieții veșnici în mine noastre și fătu ca să ducă rod în noi Amin. și rodul nostru să ținem veșnicie Amin. și să putem umbla în veșnicie cu Tine începând de acum. Ah. Toate acestea, ne rugându-ne tău, ah. Poate că mesajele acestea sunt uh, mai tari, mai puternice, mai zvăduitoare pentru unii dintre noi, au fost și pentru mine și nu le vorbesc ca unul care se mândrește că eu știu mai mult sau că eu sunt într-o stare mai bună. Nu. Eu sunt un păcătos, la fel ca și fiecare dintre noi. Dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru harul pe care ne-l dă de a ne numi copii ai Lui. Și în același timp, în Cuvântul Lui Dumnezeu, în 1 Corinteni 9 cu 16, Pavel, cel care a fost apostolul neamurilor, îi ne spune un lucru interesant, în special pentru cei care poartă Cuvântul Lui Dumnezeu și toți dintre noi suntem chemați să facem așa ceva. Unul Corinteni capitolul 9, versetul 19, 16, spune așa: Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie. Să o vestesc. Și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. În alte cuvinte, vai de noi, care știm cuvântul lui Dumnezeu și nu îl predicăm. Și nu spunem altora. Petrecând timp cu Dumnezeu, Dumnezeu nu învață. Și am datoria să vă spun. Și asta cauți să fac în temele de Dumnezeu și cu iubire. Pentru că știu că aceste mesaje, fiind mai dure, sunt totuși adevărul. Așa cum credeți, cred că ați văzut. În această plămasă este un alt mesaj care ne va ajuta să umblăm cu Iisus mai îndeaproape. Iar titlul este Luptă pentru El o să vedeți la ce fac referire. În 1935, un primar uh, din New York a apărut într-o sală de judecată, într-o zonă mai săracă a orașului New York și a dat liber judecătorului pentru noaptea aceea și s-a ajezat el în locul judecătorului. În acea noapte, printre mulți alții, a venit o femeie strânțuroasă învinuită că a furat o pâine și ea a fost adusă astfel înaintea lui. Ea și-a apărat cazul și a spus Fica mea este fără soț. El a părăsit-o. Este bolnavă. Și copiii ei sunt muritori de foame. Patronul magazinului, suntem de cealaltă parte, a acuzat-o și a spus a spus, în primul rând, că nu vrea să dea pe datorie. Și spune este o zonă foarte proastă, domnule judecător, zona aceasta. Ea trebuie să fie pedepsită pentru a da o lecție tuturor celor oameni, ca să nu facă la fel cum a făcut ea. La guardia, acesta fiind judecătorul, a oftat. S-a întors către fe femeia în vârstă, femeia în vârstă, bătrână, și a spus Trebuie să te pedepsesc. Legea nu face excepții. 10 dolari sau 10 zile în închisoare. Rena aceia, 10 dolari erau foarte multe. Cumpărai câteva pâini de câțiva cenți. 10 dolari erau o sumă imensă. Și a spus, deci trebuie să plătești. Trebuie să te pedepsesc. 10 dolari sau 10 zile în închisoare. Însă, în momentul în care a dat, această sentință, judecătorul, de fapt primarul, și-a băgat mâna în buzunar. Și-a scos 10 dolari. I-a pus în pălărie și-a spus următoarele. Iată ce -i 10 dolari pentru amende. Iar acum te absolv de vina ta. Mai mult, voi face o înțelegere cu toți cei din această cameră ca să dea 50 de cenți fiecare pentru că trăiesc într-un oraș unde o persoană a trebuit să fure o pâine pentru ca nepoții ei să poată mânca și să nu moară. Așa că s-a uitat la domnul șerif și a spus „Colectează banii și dă-i acuzare. A doua zi, un ziar din New York a raportat. S-au strâns 47,50 de dolari și au fost dați unei bătrâne care a trebuit să fure o pâine pentru a-și hrăni nepoței. Printre cei ce au tre trebuit să facă această donație forțată, au fost un patron de magazin, șaptezeci de criminali mărunți și câțiva polițiști din New York. Această veste a cutremurat acea zonă și poate ne cutremură și pe noi. O faptă extraordinară. Acea doamnă era vinovată de furt. Dar primarul, judecător acționat într-un fel cu totul parte. În Ioan capitolul 3, am citit azi dimineață, Ioan capitolul 3, am să citesc invers. Ioan capitolul 3 cu versetul 17 și apoi 16. Să vedem ce spun. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Iar cu 13, 16 spune, fiindcă atât de mult ai Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui Fiul pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume tocmai pentru a plăti pentru vinovăția noastră, precum a făcut acest primar. Eram și suntem cu toții vinovați. Dar Dumnezeu are milă. Dumnezeu este milos și își dă chiar viața. Își dă ce are El mai scump pentru a ne salva. Pentru a ne achita datoria noastră. În Matei capul 5 cu versetul 20, Isus Hristos ne mai spune un lucru putremurător. Spune căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece în neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Fariseii aveau o neprihănire a lor, o neprihănire aparte. Și noi putem alege între două neprihănire, cum am văzut azi dimineață. Cea a fariseilor sau cea a Lui Hristos. Și să vedem încă o dată să revizuim ce este, sau mai de aproape, ce este neprihănirea fariseilor. În Marcul, capitolul 2, la 16 și 17, citim asta Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, vorbind despre Isus Hristos, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Aceasta era neprivenirea cărturarilor și a fariseilor. Ei s-au retras atât de mult de lume, s-au despărțit atât de mult de toți ceilalți, încât se găseau vrednici să arate cu degetul. Vezi? El de vinovat. De ce face El aceasta? Și arătau spre ei. Vezi? Noi nu facem așa. Noi suntem mai buni. Dar neprihenirea lui Iisus Hristos este următoare. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis... Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprigeniți, ci pe cei păcătoși, pe cei vinovați, pe cei ce au văzut. Aici vedem diferența între două neprigenime, între două feluri de oameni. Noi pe care o cale? Cu toții ne naștem, pariser. Cu toții ne naștem cu păcatul în noi. Și arătăm către unul sau celălalt. Cu toții condamnăm și suntem vinovați aici. Însă Dumnezeu ne arată o cale mai bună. Ne arată calea Sa. Și în Matei, capitolul 7, cu versetul 1, ne spune astfel. Aici este parte din predica de pe munte. Matei 27, cu versetul 1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecați, judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Nu judecați. Aceasta este o poruncă pentru toți copiii lui Dumnezeu. Nu judecați face referire la nu condamna. La nu condamna. De ce? Pentru ca să umblăm în primul rând cu Iisus. Să facem ce a făcut Isus, Să iubim pe ceea ce a greșit. Și nu să-L Sunt două lucruri. În Sfânta Scriptură ne vorbește despre a judeca și ne vorbește despre a nu judeca. Vreau acum, în primul rând, să cercetăm ce anume să nu judecăm. Și la sfârșit am să arăt, ca să aduc echilibru, ce trebuie să judecăm. În Marcu, capitolul 3, cu versetul 2, Isus Hristos spune asta. Marcu, capitolul 3, cu versetul 2. Sau, de fapt, ni se spune asta despre Isus. Să citim versetul 1. Spune, Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei, adică farisei și cărturarii, pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Vedem aici și putem învăța de la farisei, de la neprinirea lor, ce să nu facem și noi. Fariseii pândeau gândeau să vadă să-l prindă pe cineva ca a greșit. Se uitau unde a greșit, unde a scăpat, unde a călcat greșit, ca să-l înghinuiesc. Și mulți dintre noi am greșit aici. Și eu m-am găsit căzând aici de atâtea oameni. Și frații mei, și surorile mele, Iisus Hristos ne arată că acesta este un păcat. Un păcat extraordinar de grav. Și o să vedem mai departe de ce. În Roman capitolul 1, versetul 29, la versetul 32, ne spune următoarele lucruri. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă. Vă găsiți aici? De înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori sau bârfitori, și bârfitori de fapt, Uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescoșitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste, firească, neînduplecați și fără milă. Aici, cred că ne-am găsit fiecare. Dacă nu ne-am găsit, atunci ne-l țin. în om zace păcatul. Și acesta este păcatul. În Romani 3, cu 23, ne mai spunem cu un lucru. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți am păcătuit. Nu este nici unul fără vin. Nici unul. În Apocalipsa 12, cu versetul 10, spune așa. Și-am auzit în cer un glas tale care zicea Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noaptei a înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Aici vedem un adevăr despre Satan. Satan este cel ce ne părăște. Ai căzut în păcat? El te va părâi. El ne face să, cadem, să cădem în păcat și tot el arată cu degetul. Vezi ce a făcut? A căzut. Satan este cel ce condamnă pentru a vinui. Satan este cel ce e tot timpul cu ochiul pe noi să ne aducă să cădem, dar apoi să ne și arate că am căzut. Nu Dumnezeu este cel ce stă cu biciul, cum cred unii, pândindu-ne dacă cădem în păcat sau nu, ci Satan este acesta. Dumnezeu Stau, Dumnezeu, Dumnezeu este unul de mine, gata să mă ridice din mociet la păcatul gata să mă meritice ca și un tata care își copilul care cade în prăpastie și se rănește. Este acolo să mă mânde, să mă întărească. În Evreii 7 cu 25 vedem acest lucru. Evrei 7 cu 25. Citești, uh, spune cuvântul așa. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Pentru că trăiește purul să mijlocească pentru ei. Hristos este și astăzi în cer, mijlocind pentru mine și pentru tine, ca noi să vedem avea mântuire. Hristos și-a dat viața pe cruce ca tu și eu să putem avea scăpare, dar mai continuă aceeași lucrare și astăzi. Și astăzi mijlocește pentru mine, și astăzi mijlocește pentru tine, ca noi să putem ajunge în cer, ca noi să putem fi liberați din păcat. Aici avem două exemple. Toți suntem păcătoși. Dacă toți suntem păcătoși, de ce ne-am atacat unii pe alții? De ce am urmat exemplul Lui Hristos de a ne căuta în vină și de a ne că condamna? În loc să ne dăm seama că toți suntem la fel și să luptăm pentru mântuirea cerului la de noi cu a lupta și luptă Hristos. De aceea titlul acestei prezentări este luptă pentru El. Luptă pentru fratele tău, pentru mântuirea Lui. Nu lupta contra Lui. În Roman, capitolul 2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 Vedeți aici, Pavel continuă gândul care l-am citit înainte, în capitolul 1, cu versetul 29 la versetul 31, unde a arătat acele fapte ale nelegiuirii, fapte rele, fapte păcătoase. Și spune că dacă eu condamn pe fratele meu, de o anumită vină, poate eu nu sunt vinovat de aceeași vină, dar sunt vinovat tot de păcat. Și de aceea eu nu mă pot dezvinovați pe mine condamnându-l pe alt. Știți, Satan mă condamnă pe mine pentru ca el să iasă la iveală ca fiind mai bun. Satan ne atacă pe noi, ne condamnă pe noi înainte lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-L accepte și pe el așa rău și păcătos cum e. Însă Dumnezeu nu face așa ceva. Eu nu mă pot dezvinovății. Nu mă pot scoate ca fiind mai bun dacă îl atac pe fratele meu. Ci de fapt, Iisus Hristos a spus că atunci când cineva condamnă pe fratele lui, înseamnă că are o bârnă în ochiul lui. Când fratele lui are un par. Ăsta este adevărul. Când eu condamn, arată că sunt mai vinovat decât cel pe care îl condamn. Pe cum satan care mă atacă pe mine și mă condamne pe mine, arată că e mai vinovat decât mine, căci și el m-a făcut să păcătuiesc. De aceea, fraților, Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează extraordinar de putere împotriva judecării fraților, condamnării fraților. Pavel continuă și spune Știm într-adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce se vârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevăr. Da, și Dumnezeu judecă. Însă Dumnezeu nu judecă cum judecăm noi sau cum judecă Satan. Dumnezeu nu judecă pentru a se scoate pe sine ca fiind mai bun. Dumnezeu, Dumnezeu judecă conform dreptății, conform legii. Dumnezeu nu este vinovat de condamnare de păcat aici. Însă noi când judecăm, judecăm pentru a ne arăta pe noi înșine mai bun. Și aici este căderea noastră. Pavel spune mai, târziu, mai încolo, spune Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu acuzându-i pe alții în alte cuvinte? Acuzând de pe alții, crezi că nu vei ajunge la judecată? Din potrivă. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui redări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vedeți, atunci când eu condam pe fratele și pe sora mea, arat de fapt că nu am primit iertarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu în Inima mea. Precum acel, acel slujitor netrebil a fost iertat de împăratul lui pe cei de cei zece mii de galbeni, dar el, pentru o de lei, n-a putut să-și ierte fratele. Și împăratul lui le-a condamnat a doua oară, fiindcă nu a iertat la rândul lui cum a fost iertat și el. Noi, dacă condamnăm pe frații noștri, arătăm că iubirea lui Dumnezeu nu este în inima noastră, arătăm că suntem de partea celui rău și facem lucrarea Lui. De aceea Pavel ne spune, nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În alte cuvinte, dragul meu, dacă condamn pe aproape tău, pocăiește-te cărjești într-o cărare greșită. Ai nevoie de Hristos. În Iacov, capitolul 2, versetul 12 și versetul 13, spune așa. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a sulobozenii. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. În alte cuvinte, dragii mei, dacă eu am milă față de cel ce greșește, și Dumnezeu va avea milă de mine la plecat. Dacă eu nu am milă și îl condam pe aproapele mele, Dumnezeu mă va condamna și pe mine, cum l-a condamnat acel împărat, pe slujitorul de ne trebuie. Și în Roman 2, versetul 5 și 6, în continuare, Așa. dar cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a Lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Condamnarea nu este ceva bun. Judecata fratelui nu este ceva bun că ea rezultă într-o judecată fără milă și voi fi pierdut cu siguranță. De aceea Dumnezeu ne-ndeamnă pocăiește-te. Întoarce-te și umblă cum umblu eu. În 1 Petru capitolul 2 Hristos ne arată ce a făcut el. 1 pentru capitolul 2 cu vresetul 21 la vestul 23 spune așa, Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă Hristos s-a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșu. Când era batjocorit, nu răspundea cu jocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Vedeți, Hristos ne arată ca să purtăm suferința. Să purtăm bajocul. Când altul suferă, noi să intervenim pentru mântuirea Lui. Când altul ne atacă pe noi și ne greșește pe noi, noi să suferim și să lăsăm pe Dumnezeu să facă dreptate. În Marcul capitolul 3, Marcia capitolul 3, 24, cu versetul 20 și versetul 25, spune astfel, Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. În alte cuvinte, dacă eu mă lupt cu un frate sau soră, Biserica, care este o familie, nu va deveni. Va fi derumată de cel rând. Dar dacă noi ne iubim cum ne iubim Hristos, dacă noi luptăm pentru mântuirea fiecăruia dintre noi, nimic nu va putea deruma această familie. Și, dragul meu, mulți dintre noi suntem supărați pe noi fiind fiindcă noi suntem păcătoși. Și atunci când eu condamn pe aproapele meu, îl condamn de fapt fiindcă mă urăsc pe mine, fiindcă nu îmi place de mine însumi că eu am păcătuit. Și de aceea, Pavel în Roman 4.2, cum am citit, bunătatea lui Dumnezeu ne conduce și ne duce la bucăință. Iar când eu condam pe aproapele meu, înseamnă că eu însu mi-am greșit. Eu însu mi-am păcătuit și nu m-am pocăit. De aceea când condam pe aproapele meu, pot să știu sigur că am păcătuit undeva și ne-am găsit iertare la Dumnezeu. Ci mai degrabă am căutat libertate de conștiință, libertate de vinovăție, nu în ne-ar josi, nu în ne condamna pe aproape mele. Iar acesta este un lucru extraordinar de rău. De aceea, dacă ne simțim și ne găsim pe noi înșine condamnându-l pe aproapele nostru, să mergem mai sus. Să spunem, Doamne, arată-mi ne Și Doamne, iar și curățește și de o harul să-mi iubesc aproapele. Cum tu mai iubești pe mine. Haideți să vedem acum și anume trebuie să judecăm. În 2 Corinteni capitolul 13, găsim aici primul lucru pe care trebuie să-l judecăm. 2 Corinteni capitolul 13 și versetul 5. Pe voi înși vă încercați -vă. Pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi și vă cercetați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Vedem aici primul lucru care trebuie să-L judecăm sau să-L analizăm. Nu să ne condamnăm, ci să ne analizăm, să ne judecăm cu ochii, prin ochii Cuvântului Lui Dumnezeu. Sunt eu unde trebuie? Am păcătuit eu? Am încălcat eu cuvântul Domnului? Atunci trebuie să mă duc la Hristos. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l judecăm. În 1 Corinteni capitolul 6 vedem și altceva. Aici vorbește despre problemele fraților. problemele care apar între noi. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 10. Spune așa. Cum? Când vreunul din voi are vreună înțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Adică, de fapt, să citim mai departe, să vedem. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Despre ce oare vorbește aici? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă? Adică pe aceea din lume? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate, dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredinciosilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi, adică certuri, este un cusur pe care îl aveți. Adică nu este bine. Este un lucru rău care n-ar trebui să fie așa. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedre nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine pagoba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedreți nu vor în împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privirea aceasta, nici vor curva, <coughs> nici închinătorii la iduri, nici preacurvar, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici vețivii, nici deșpăimătorii, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa Erați și unii din voi, dar ați fost pălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Aici ne arată ce anume trebuie să judecăm. Dacă sunt probleme, trebuie rezolvate. Între noi și nu cu cei de afară. În Ioan capitolul 3 versetul 17 spune, într-adevăr, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. De aceea singurul lucru sau singurul motiv pe care ar trebui să avem atunci când facem o judecată între problemele din biserică este acela de a mântui pe aproapele noastre. Când eu am avut o problemă, să zicem, cu fratele meu, m-a nedreptățit pe mine. Singurul motiv al meu de a veni în judecată cu el, este acela de a-L salva. De aceea Hristos Isus a spus, când aveți o problemă între voi, du-te la fratele tău tu singur și caută nu să-L pierzi, ci să-L câștigi. Dacă nu îl câștigi, dacă nu vrea, adu încă altul, Marta. Dacă nu acceptă acolo, adu biserica. Aici vedem că singurul motiv al nostru de a judeca vreun caz, vreo problemă, este aceea de a ne mântui de a-l aduce pe frate sau pe soră la mântuire. Altfel, noi înșine facem lucrarea satanei și dezbinăm biserica și împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va judeca pe noi mai astăzi. Lucrarea de a judeca, de a condamna, care va fi la sfârșit și Dumnezeu va face conform legii și dreptății, lucrarea aceasta trebuie să fie lăsată lui Dumnezeu. Și doar lui Dumnezeu. Și să nu ne angajăm noi după capul nostru, făcându-o din motive motiv egoist. În Matei 6 ne arată un lucru extraordinar de important atunci când rezolvăm anumite probleme în biserică, între frați. Matei 26, 6, 12, spune așa. Aceasta este parte din rugăciunea Tatăl nostru. Ce am auzit-o șase dimineața. Spune și ne iartă-ne greșelile noastre, precum și noi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 arăți că Dumnezeu, că dragostea Lui Dumnezeu -a dat față de tine a intrat în tine și că tu ești Fiul Lui Dumnezeu și că ai primit iertarea lui și că ai parte de iertare Lui Dumnezeu. Dar dacă nu ești, înseamnă că ai lepădat jertfa Lui Hristos. Ai lepădat bunătatea Lui Dumnezeu și iertarea Lui de păcatele tale. Și te-ai făcut una cu vrăjmașul Lui Dumnezeu și vrăjumașul tău. Și astfel vom avea parte cu el. Deci, aceea, toate aceste lucruri sunt avertizări extraordinar de puternice pentru ca să ne iubim. Este o chemare la pocăință. Este o chemare de a trăi cum a trăit Isus. Este o chemare la a ne iubi. Este o chemare la a suferi a să Hristos pentru mântuirea celor din jur. Dumnezeu iubește păcătoși. toți păcătoși. și pe cei mai mari păcătoși, dar și pe cei mai mici păcătoși, căci toți sunt păcătoși și toți sunt vredniști de aceeași moarte. Dumnezeu, până când ușa Harului este închisă, nu judecă pe niciun păcătos ce îi iubește nespus de mult și le dorește mântuirea și îi cheamă la mântuire. Dragul meu, oricât de păcătos ai fi, cât de mult ai fi greșit, Dumnezeu te iubește și te cheamă la mântuire. Așa primește primește iubirea. Pocăiește-te de greșelile și păcatele tale și iubește la rândul tău pe aproape tată, cu ceva timp în urmă, care avea un fiul. Fiul a crescut și de la un timp fiul a început să vină târziu acasă. A devenit un obicei pentru el, iar tatăl a început să creadă că fiul lui a luat-o pe căi greșite. Așa că într-o seară i-a spus soției, să se ducă la culcare. Ea s-a supus, a dus, iar el și-a așteptat fiul. După miezul nopții, fiul a venit acasă, mort de piant. Tatăl l-a întâlnit la ușă și a spus cu hotărâri, pleacă de aici și niciodată să nu te mai întorci în casa aceasta. Și-a închis după ușa după el, și a mers în sufragerie. Înță când a ajuns în sufragerie, un gând la fulgerat. Poate că tocmai eu sunt vinovat pentru comportamentul lui. Nu m-am rugat niciodată pentru el și nici cu el. Și nu l-am ferit niciodată. Și nu i-am explicat niciodată pericolele acestei lumi. Așa că el și-a luat haina pe el și-a pus pălăria și-a ieșit în afară în toiul nopții să-și cau fiul. În data dată de un polițist și-a întrebat Ne-ai văzut cumva fiul? Acesta a spus nu. Amers A mers la alt polițist și la altul și a mers peste tot acutreiera căutându-și fiul, Spre dimineață însă l-a găsit. Și atunci l-a luat de braț, l-a dus acasă și l-a ținut bine până când s-a trezit. Când s-a trezit i-a spus fiule, iartă se am greșit atât de mult prin faptul că niciodată nu m-am rugat cu tine și niciodată nu te-am învățat să te ferești de pericolele acestei lumi. De aceea vreau să mă ierți. Fiul său a fost total mișcat de ceea ce a auzit. Și 24 de ore s-a schimbat total. S-a lăsat de băutură și a devenit un altul. Vedeți? Toți și toți avem nevoie de mântuire. Toți avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Și să luptăm pentru mântuirea celor din jur. În Madeica 7, cu Versetul 1, Iisus Hristos spune, Nu judecați! Sau nu condamnați! Este porunca ultimul verset în această seară sau după masă este Marcu, 3, versetul 35. Că așa. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Poate că în ceea ce am spus te-ai găsit și tu vinovat și te-ai simțit vinovat. Și poate că Duhul Domnului ți-a vorbit și ție și te-a chemat la pocăință. Pe mine știu că mă cheam. Și vreau să te întreb. Dacă ai greșit și dacă simți Duhul Domnului vorbindu-ți ție personală, dacă simți că ai nevoie să te pocăiești, ridică mâna cu mine. Este cineva? Mulțumesc. Haideți să ne plecăm și să cerem Domnului să ne ierte și să ne ajute să luptăm pentru frații noștri, pentru mântuirea lor. Amin.